Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům, vám, kteří posloucháte, říkám, milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, Žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubličují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, kdo ti bere plášť, tomu neotýrej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic naspátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodíní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete čekat od Boha? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik na svátek. Ale milujte své nepřátele prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte naspět. Vaše odměna bude hojná a budete sily nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milostrdní, jako je milostrdný váš otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a dostanete. Míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zase vám. Slyšeli jsme slovo Boží. Sestry a bratři, ty těžké výroky Kristovi v evangeliu svatého Lukáše nepotřebují výklad, potřebují jenom být z naší strany přijaty a žity. Ale mají jeden předpoklad, abychom přijali tyto výroky konec konců, abychom přijali celé boží slovo do svého života, tak je třeba s pevností žít to, o čem mluví v dnešním prvním čtení svatý Pavel. V listu Korinťanům říká, víme, že není na světě žádná modla, která by byla Bohem, neboť i když jsou na nebi i na zemi takzvaní bohové, a skutečně se mluví o mnoha bozích a mnoha pánech, ale pro nás je jeden Bůh. Otec, od něhož pochází všechno a pro něhož jsme tu i my. A máme jednoho pána, Ježíše Krista. Skrze něhož povstalo všechno i my. Je třeba, sestry a bratři, žít Svou víru v to, že máme jediného pána, kterého prostě máme poslouchat, i když jeho některé výzvy jsou těžké k poslechnutí. Nemáme tváří v tvář tímto výzvám v našem životě utíkat, utíkat k modlám. A myslet si, že to oni pro nás mají něco příznivějšího, že ty modly tohoto světa nás naplňují něčím, co nám Bůh jakoby odpírá. Ve skutečnosti se pak modly, kterým propadneme, modly tohoto světa ukážou velice zákeřné. Často jsou na první setkání příjemné nebo nějakým způsobem nás naplní nějakou veselostí či okamžitou nějakou satisfakcí, ale později zjistíme, že když jsme se k ním utekli, tak jsme propadli peklu. Tak jsme eh, propadli opravdu eh, něčemu hodně zlému. Než to Bůh s jeho přikázáními, On k nám mluví drsně často, přímo a vyžaduje od nás věci, které na první poslech zní velmi, velmi nestádně a těžce a naše přirozenost se jim jako by Ale jsou to příkazy lásky, které nám Bůh dává skrze Ježíše Krista. Jsou to příkazy, které nakonec vedou k tomu, že pak, když jdeme po boží cestě, tak sice budeme prožívat těžkosti, ale trvalé budeme v pokoji, v důvěře v Boha, trvalé budeme zažívat hlubokou boží lásku ve svém srdci. A nic nás neuvrhne do nějakých citů, kterým bychom mohli říkat třeba malomyslnost, zdoufalství. Nebo naopak do v úvozovkách tady citů, které aby nás ničili z hlediska naší píchy či ješitnosti. Sestry a bratři, je, máme jednoho pána, Ježíše Krista, skrze něhož povstalo všechno i my. Držme se toho, nejenom v přesvědčení, ale i v důvěře a ve způsobu života, který žijeme. Neučme se místo víry v jediného pána plně věřit a důvěřovat modlám tohoto světa a žít podle jejich nároku. Amen.